Vă așteaptă vineri de la ora 17, de la oricum vă voi arăta. mă mân, nișt mână cu mână și întind o poră în ardeal horai mare și cu prinde Bună ziua, dragi ascultători! Sunt Constantina Vădani, gazda dumneavoastră la Radio TV Unirea Internațional Viena, filiera eh, Arad. Filiala Arad. Eh, așa cum v-am obișnuit, genierul emisiunii este față în față la emisiunea cu un titlu generos Călătorii de Suflet. Eh, invitatul meu de astăzi este rugat să se prezinte. În primul rând, salut cu drag ascultătorii acestui post. Numele meu este Claudiu Nicolae Șimonați. În prezent sunt consilier în cadrul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică din Stațiunea a Băi. Pe scurt, să vă spun câteva cuvinte despre, despre persoana mea. M-am născut la data de 20 aprilie, anul 1983, pe aceste meleaguri binecuvântate de Dumnezeu în localitatea Georgiu, de la Poalele Munților Metaliferi, atât copilăria cât și școala primară, școala generală, apoi studiile liceale, le-am continuat în satul natal, urmând, după obținerea examenului de bacalaureat, Cursurile Universității Lucian Blaga din Sibiu, mai exact Facultatea de Științe Agricole, Industria Alimentară și Protecția Mediului Specializarea fiind Ingineria Produselor Alimentare După ce am terminat facultatea în anul 2017, m-am angajat în acest domeniu al turismului în care lucrez și în prezent Începând în prima și prima dată activitatea în mediu privat, ca să spun așa, la hotelul Germisara pe parte de referent de marketing, mai exact, parte de organizare de evenimente. Fiind în permanență alături de oameni, de turiști, de grupuri și vreau să vă aduc la cunoștință că iubesc foarte mult ceea ce fac. Această e, Practic este una dintre pasiuni pentru mine, turismul. Vă mulțumesc frumos! Invităm ascultătorii la muzica aleasă din ținuturile noastre. Mariana Diac. Am umblat lume prin tine. Maar toen we aan de rand la, la, la, la, la, La, Pre tine, eu fost dumneze, mai, ai, La, La, La, La, La,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 La, la, la, la, la, la lume, nu poveste mei, ai, la, la, la, la, la-i, că mai e român o ai, la, la, la, la, ui trăi așa, ai la, la, la, la, la asta-i na na na na Radio te me unira un radio pentru toți românii Vă așteaptă vineri de la ora 17, de la 8 vorbă de arăta. Am revenit în direct. Vă rog, domnule Claudiu, să ne precizați, să ne precizați legătura dumneavoastră cu Aradul. Da, deci cu Aradu am, pot să spun că am o legătură foarte strânsă Datorită faptului că după absolvirea facultății la Sibiu În anul 2008 m-am înscris la master În cadrul Universității Aurel Vlaicu din Arad Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism și Protecția mediului, Făcând un master în domeniul... Inginerie alimentare și protecției mediului, mediului înconjurător Asta ar fi una dintre legături Și mai am și o legătură spirituală, ca să spun așa Datorită faptului că mergeam foarte des la mănăstirea Hodoș bodrog Una dintre cele mai vechi mănăstiri din acea zonă Care datează de undeva din jurul secolului al XIII Datorită faptului că unchiul meu, fratele bunicului din partea mamei preotul Manase, Dumnezeu să-l odihnească, era preot monah la acea mănăstire, de fapt, era, la un moment dat era cel mai în vârstă monah din cadrul acelei mănăstiri și mergeam adeseori cu drag la domnia sa să-l cauți, să stăm de vorbă, să discutăm tot felul de lucruri interesante. Bineînțeles, acea mănăstire este o mănăstire de suflet ca să spun așa, pentru, pentru mine. Nu numai pentru uh, istoricul ei, cât și pentru faptul că am avut acolo un, uh, un monah de suflet, ca să, ca să zic, să folosesc un termen corect. Vrubasa la dumneavoastră carieră de acum mă învie să vă felicit și propun un alt moment muzical. Nicolae Furtu Iacu, La omul cu suflet bun. Radio casa lui, een radio voor kant, de la căldura de Am revenit în direct. călătorim cu domnul Claudiu prin istoria poporului român. Pentru început, ce propuneți, Dragi ascultători, ne aflăm în stațiunea Gajubăi, în antichitate cunoscută sub denumirea de Germisara. Aș vrea să vă aduc la cunoștință faptul că Germisara este un cuvânt dacic, un toponim dacic, care în traducere însemna apă caldă, Germi însemna cald, sara însemna apă, cădere de apă, izvor. Practic, stațiunea Joajubăi, sau Antica Germisara, cum era cunoscută, este cea mai veche stațiune balneoclimaterică de pe teritoriul țării noastre, pentru că prima înscriere apare undeva în jurul anului 357-358 înainte de Hristos. Deci este cu mult mai veche decât băile Herculane, e drept, atestarea documentară apare abia în anul 1805, în perioada habsburgică și în continuare, pe parcursul acestei emisiuni, o să vă explic și de ce apare așa târziu această atestare documentară. Eu vă fac, vă fac de pe acum invitația, când auziți de George Băi, când auziți de Germisara, să veniți la fața locului, să vedeți aceste locuri binecuvântate de Dumnezeu, aflate la poalele munților metaliferi, practic locuri în care mustește, metaforic spus, perimetrul de istorie. Practic la fiecare pas făcut mustește locul de... Începând de la istoria antică, istoria evului mediu, chiar și de perioada comunistă, putem spune niște lucruri interesante. Deci este o stațiune cu o încărcătură istorică foarte, foarte ridicată. Ar trebui să vedem acum să urmăreze alt moment muzical deosebit cu Mariana en și Ionuț Fulea. Lacrimi lele de tine. Dragomí de tínele. Dragomir, de curata, vina cas, să-n fi băcița mândră draga de tinele, năn dragomir, de curata, vina cas, să-n fi băcița mândră draga mea. Că de tine, dorul zâm, mândrămor și eu, mori-mărie dor că nu ne mor și eu voor iemand die al te oud is, en nu muis zodat. Vina draga Mariu, vina mindra dragma, vina mindra suspensen te zijn daar ingeurat. Vina draga Mariu. Vinam draga mia, vinam întră sub pe multe să-mi dai gura ta. Dorul tău, mor și eu, mor Maria del tău mi-u șor. Când dorcău, și anei mor și mi Sos de munte, pe Imași, nu ne trebuie me naș, Nici popat să ne cunune, numai noi pe lume. Sos de munte, pe Imași, nu ne trebuie me naș, Nici popat să ne cunune, numai noi pe lume. Cade eu ne moră și eu, Mor meni, de mine, dar tău dor, nu mi Radio dorul te un radio pentru toți românii. Hey, meu. Și îl invit să ne continuăm călătoria. Mulțumesc! Da, dragi ascultători, să vă spun pe scurt ce înseamnă această stațiune cu încărcătură istorică și cum s-au format aceste izoare de ape mezotermale care le au fost folosite încă din perioada Antichității și sunt folosite și în prezent. Păi, dragilor, în primul rând, stațiunea Joajubai, cu foarte, foarte mult timp în urmă, era un vulcan activ, un epicentru al unui vulcan activ Și când spun acest lucru, mă refer la faptul că, din punct de vedere geografic, suntem poziționați în ultimile formațiuni ale munților metaliferi La o altitudine de 352 de metri, mai exact în partea sudestică a acestor munți formațiuni muntoase, munți metaliferi din grupa Carpaților Occidentali, chiar la confluența cu Carpații meridional, De ce? Pentru că la 50 de kilometri, în zona Munților Orăștiei, cum numim noi acea, acea zonă ca localnici, dar de fapt sunt Munții Şurianu, din grupa Metaliferilor, dăm de uh, ruinele fostei capitale darcice. A, uh, uh, este vorba despre Sarmisegetuza Regia, pe care uh, vă fac invitația de, uh, dacă veniți în județul Hunedoara, pe lângă Antica Germisara, să vizitați și acea, acele ruine foarte, foarte interesante și o să vedeți de ce. Practic, acestea, pe termale sunt rezultat al activității vulcanice din zonă. Să știți că, în prezent, locul de unde transmitem această emisiune, este în zona parcului din stațiune un loc care și în momentul de față mai are o încărcătură o ușoară încărcătură a, cum să vă spun vulcanică de ce? pentru că la o adâncime de 200 de metri Încă mai circulă zona vulcanică, lava vulcanică, mă scuzați. În spatele locului de unde vorbim se află ruinele acestor băi termale, termele romane gemisara, terme romane, care în antichitate, prima și prima dată, au fost folosite de către daci. Istoricii venind la fața locului. Făcând o felul de studii de cercetări, ajung la concluzia că aceste băi au fost folosite de dați. De aici dragi mei și toponimul și cuvântul de germisara. Pe urmă după cucerirea regatului dat din zona munților Orăștiei, după anul 106 după Hristos, Romanii descoperă acest loc. Lac, cum îl numeau ei, aceste ape, mezotermale le dezvoltă pe vechile băidacice și practic veneau aici adesea se recuperau și se refăceau după fiecare război purtat de-a lungul timpului. Aș vrea să vă aduc la cunoștință faptul că aceste ape uh, mezotermale uh, aveau niște efecte binefăcătoare încă din uh, acea perioadă, fiind folosite atât în scop extern Cât și în scop intern. Ele sunt căutate și în, și în prezent. În scop extern pentru afecțiuni locomotorii, boli reumatice, în scop intern pentru afecțiuni interne afecțiuni gastro-duodenale, hepatobiliare cronice. Bine, acum cei care o să veniți în stațiune în și o să mă căutați în cadrul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică, vă asigur că o să vă dau mai multe detalii despre aceste ape mezotermale, despre istoricul zonei. Eu încerc acum să fiu cât mai pe scurt ca să nu depășim, să nu depășim timpul acordat acestei uh, emisiuni Frumoase călătorie frumoase locuri frumoase timpuri Următorul moment muzical aparține lui Ioan Bocșa pentru toți românii. Suntem din noi la Radio TV Unirea Internațional Viena, filiala Arad. Vorbim cu invitatul nostru despre istorie, trecut, spiritual și cultural. Aveți cunoștință care vă raportează la o demnă dragoste de neam și țară. Să continuăm călătoria. Da, aș vrea să scot în evidență un lucru foarte important O legătură între cetatea de la Alba Iulia, cetatea Alba Carolina de astăzi și, și germisara Ruinele băilor antice, germisara din perioada romană Și când spun acest lucru mă refer la faptul că băile romane Germisara, sau germisara cum termis, sau termetodone cum le-au numit uh, romanii. După cum constatați, romanii nu au schimbat denumirea. Cuvântul, uh, denumirea uh, cuvântul lui Sara, deci totuși au avut un respect și bineînțeles dacă observăm și pe columna lui Traian de la Roma, vedem că totuși dacii sunt la puși la loc de cinste, fiindcă Traian a recunoscut că de-a lungul războaielor purtate de-a lungul timpului, cel mai detemut adversar l-a considerat ca fiind regele dac decemba. Dar ce vreau să vă spun, de ce există această legătură între uh, Alba Iulia și Germisara? Păi dragi ascultători, în, uh, după anul 106 era noastră, în locul unde astăzi este cetatea Alba Carolina, cetatea fortificată tip stea cu colțuri, construită în anul 1715, când vorbim de anul 1715, vorbim de uh, perioada Imperiului Habsburgic, După planul mareșalului francez Voman Și cel arhitectural al principei Eugeniu de Savoia În acel loc era castrul legiunii a XIII-a Gemina Sau legiunea de la Apul Ce legătură avea acea legiune cu uh, uh, Antica Germizara? Păi Lucrețiu Achila, care era șeful salahorilor Salahorii uh, fiind muncitorii necalificați Sunt cei care practic amenajează aceste băi Germisara, pe ruinele vechilor băi pe care le foloseau dacii, fiind 47 de kilometri din cetatea de la Alba Iulia până în locul unde ne aflăm în momentul de față, în localitatea George Boi, vechea Germisara, și normal că acea, acele cohorte și acea legiune A 13-a Gemina Care să ne amintim că au stat aproape 165 de ani în această zonă Și în zona munților orăștiei Unde s-au perindat o serie de guvernatori romani de-a lungul acestei perioade Ei veneau, dragi ascultători În acest loc de se recuperau și se refăceau după fiecare război purtat, răscoală purtată, mă rog. Dar vreau să vă aduc la cunoștință faptul că această antică germisară nu era doar loc de refacere și recuperare, ci era și un loc sacru, o zonă sacră, un. un Haideți să folosim un termen corect, un centru spiritual, o zonă unde aduceau ofrande, mulțumiri acelor zeități care erau protectoarele și tămăduitoarele apelor termale din această zonă Și aici aș putea să vă exemplific zeita Diana, care a și fost descoperită de către arheologi confecționată din marmură de Bucova în anul 1986, că de fapt în acea perioadă, în perioada 1986-1989, întâmplător au fost scoase la suprafața aceste ruine ale termelor romane, pe care an de an tot mai mulți turiști vin să le viziteze. Zeita Diana era, pe lângă, în mitologia romană, pe lângă faptul că era zeita pădurilor și avunatului, era și una dintre principalele zeități protectoare și tămăduitoare ale apelor termale din zonă. Și aș putea să vă mai amintesc despre Chigia și Esculap, zeitățile farmaciei și medicine. E drept, ele de origini sunt grecești, dar să nu uităm faptul că foarte mulți salahori cu care romanii și-au construit drumurile, Cetățile, zidurile cetăților erau foarte mult, salahorii greci erau foarte buni meseriași în arta prelucrării pietrei. Și atunci, foarte multe tradiții, foarte multe obiceiuri au împrumutat unii, unii de la alții. Și romanii de la greci, și grecii de la, de la romani. Aceste artefacte despre care v-am spus se află expuse în Parcul Cetății de la, de la Deva, poalele Cetății Devei, în Palatul Magna Curia, cum era cunoscut, actualmente fiind clădirea Muzeului Civilizației Tacice și Romanice, unde practic tot ce s-a descoperit despre partea de latinitate, despre partea romană, dar și partea de dacologie. Tot ce s-a descoperit în zona de s a samise Getuzaul Pia Traiana, a samise Getuza Regia, Tot totul se află expus la. acele artefacte sunt expuse în cadrul muzeului. Un lucru foarte important care vreau să-l mai spun în referitor cu Alba Iulia, la muzeul Unirii din Alba Iulia se află una dintre cele opt plăcuțe votive de aur pe care uh, arheologii le-au descoperit întâmplător în anul 1987, când făceau săpăturile la uh, aceste băi. Uh, practic, aceste plăcuțe votive de aur, dragii mei, au fost uh, uh, scoase la suprafață întâmplător uh, și ele au fost uh, închinate toți zeităților care erau tămăduitoare și protectoare ale apelor termale din zonă, de către unul dintre guvernatorii romani din Dacia, este vorba despre uh, Furius Saturnus, guvernator care guvernează în zona unde a fost regatul Dac uh, în perioada 157-159 după Hristos. Șapte dintre aceste plăcuțe votive sunt la Deva la muzeu. Cea de-a opta este la Muzeul Unirii din Alba Iulia. Pe ea apare o inscripție foarte interesantă. Ele sunt făcute cu aur de 22 de carate provenit din zona munților Apuseni, mai exact din zona localității orașului Brad, unde se află și muzeul aurului, singur, singur muzeu cu asemenea specific din Europa. Pe acea plăcuță votivă apare numele de Cornelia Marcelina Cornelia Marcelina fiind o femeie aristocrată Ca să face asemenea plăcuțe votive, subțiri ca și foițele de ziar Trebuia să ai o anumită potență financiară Și atunci una a fost luată și dusă la Alba Iulia Celelalte șapte sunt la uh, muzeul de la Deva Sunt foarte, foarte multe lucruri de spus, dragii mei, despre această zonă. Repet, vă aștept cu mare drag când ajungeți în Băi și rog din suflet ascultătorii acestei emisiuni, care aud ceea ce spun, când ajung în perimetrul de Băi, să mă caute la centru de informare turistică din zona parcului, pentru că zona de parc este și o zonă cu încărcătură foarte ridicată în ozon. Un aer foarte relaxant, un aer foarte sănătos Mai ales acum după această perioadă de, de pandemie Unde s-au cam dat puțin lucrurile peste cap Este un aer foarte uh, uh, binefăcător asupra organismului, asupra sistemului nervos Veniți cu drag, centrul este deschis în fiecare zi între orele 9 și 17 Chiar și peste program intrați cu curaj, o să primiți toate detaliile pe lângă materiale informative, vă dau cu drag toate detaliile și puteți să mă întrebați orice despre această zonă. Pentru că în, dacă ar fi să fac o emisiune cu domnul Avadanei, pe care îl respect foarte mult, ar trebui să stăm ore întregi. La cât, la cât este de discutat. Dar, repet, când veniți, vă aștept cu mare drag și clarificăm toate, toate detaliile la fața locului. Cu mare încredere și cu dumneavoastră o să dezvoltăm foarte multe subiecte despre această zonă cu plină de istorie. Din locuri încărcate de istorie, continuăm să dezvoltăm frumuseți. Înainte de a propune o pauză muzicală, vă rog să ne vorbiți de pasiunile profesionale ale dumneavoastră. Oh, da, despre pasiuni. În primul rând, una dintre marile pasiuni este chimia, care am studiat-o foarte mult și în liceu și în facultate. Sportul, în special fotbalul, literatura. Printre Una dintre pasiuni este și scrisul. Am și niște cărți publicate, atât de specialitate pe domeniul chimiei alimentare, cât și volume de versuri, proza scurtă umoristică, unde am și obținut o grămadă de premii literare de-a lungul timpului. Istoria este una dintre pasiunile mele. Nu am crezut niciodată că voi ajunge să iubesc și să îndrăgesc așa de mult istoria. Dar lucrând de aproape 14. De, sunt deja 14 ani, am trecut deja pe al 15-lea al 15 an de când lucrez în domeniul turismului. Automat mergem foarte mult pe. Haideți să, să folosesc regionalismul din zonă, ardelenesc pe coclauri. Am întâlnit tot felul de lucruri interesante pe care la școală nu le-am învățat. din anumite motive, acum nu intru în detalii. Așa? Uh, turismul, oamenii frumoși, oamenii de cultură, uh, oamenii, uh, iubitorii de uh, țară, patrioții sunt niște oameni care îi uh, apreciez și îi respect foarte mult. Ce să vă spun? Uh, sunt. Uh, Sunt niște pasiuni care cred că foarte multă lume le, le împărtășește. Muzica, o muzică bună, o muzică clasică, o muzică relaxantă, o muzică populară. În special sunt adeptul muzicii populare patriotice, pentru că mă consider un patriot și țin foarte mult atât la, la zona unde m-am născut, de aceea mă și implic să promovez aceste frumoase locuri cât îmi stă în putere. Iubesc țara, niciodată nu am vorbit urât despre patria mea, despre glie, și cât mi-ar fi de greu nu aș, face, nu aș face așa ceva. Pentru că la un moment dat să știți dragi ascultători, lucrurile vor reveni pe făgașul normal. Să știți că de-a lungul istoriei au existat tot felul de încercări ca să spun așa, dar cu ajutorul bunului Dumnezeu am trecut peste tot, tot și peste toate și să rețineți de la mine un lucru, Dumnezeu pe cine iubește pune la încercare. Și să știți că România nu degeaba este numită grădina Maicii Domnului și locul de unde s-ar presupune că ar fi plecat leagănul civilizației. Și ținți să cred acest lucru, probabil dacă intrăm odată într o discuție mai amănunțită cu cei care o să veniți la Fața locului, la Centrul de Informație și Promovare Turistică, vă explic din punctul meu de vedere de ce. Cred că ar fi momentul să mai ascultăm un moment de muzică interpretată de către solistul Ovidiu Solis Purda, de la primărie în sus. la primărie sus la ilaila da da da laila te celem pilesausti se la ilaila da da da De gila primărie sus la ilaila da da da laila te celem pilesausti se la da da da da nu mai la mândruța mea ai la ilaila da da da Arde lampa ca o lailaila lai la da da da da Mândruliță mândră tare, lai lai la, da da da da, da. dragă ce doare, lai, lai la, da da da da ruliță mândră tare laila la da da da dragă ce chedoare laila la da da da da, da. Spune dragă, ce la, că și te plângi ai la da da da da că nici noaptea nu te culci lai, lai, la da da, da. Dat je voorkomt laila. laila. De laila. laila. Maar het is niet te da da, da. ik la, da da da da. is een heel belangrijk moment om te kijken da da da da kijk de stad, kijk eens naar de da da eens da da da.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 Și nu-n ie mai sti lumea, ai laila da da da da Radio te me un radio pentru toți românii. Vădani, vă așteaptă vineri de la ora 17, de la 8 vorbă la Am revenit în direct și eu întreb pe invitatul meu cum decurzie o zi din programul său de lucru și vă mulțumesc. Depinde de la zi la zi. Deci. Un program, pot să spun, am zile când programul este puțin mai solicitant, mai încărcat, am zile când este mai relaxant. În general, când sunt la centru, îmi vin foarte mulți turiști, le dau foarte multe detalii, sunt dintre ei cărora le țin o adevărată lecție de istorie, două, trei, patru ore, depinde cât vor să stea. Merg și pe teren, deci fac, fac și ghidaj. Atenție, tot ce fac, fac benevol, fac de plăcere, pentru că omul să revină în zonă, să, să vină mulțumit. Seara când ajung acasă, citesc uh, uh, noutăți apărute în... Uh, domeniul chimie alimentară, ce am terminat eu, mai studiez diverse uh, articole cu tentă istorică, urmăresc tot felul de documentare, uh, mă uiți la televizor, la un match de fotbal, la tot felul de documentare uh, istorice, uh, documentare educative și aici aș face o precizare, dragi ascultători, Încercați să urmăriți cât de mult asemenea posturi educative și încercați să ieșiți de sub această manipulare pe care anumite posturi private, plătiți cu bani grei, încearcă să înfrice, să înfrice oameni. Pentru că, să vă spun ceva, există această pandemie, există acest virus Este o gripă mai agresivă, doar din păcate să știți că frica este foarte mare. Și un om care trăiește cu frică tot timpul, vă dați seama că uh, în timp apar niște dezechilibre la, nivel, la nivelul organismului și ar fi păcat să... Eu zic să ne bucurăm de, de tot ce ne înconjoară, să vedem partea frumoasă a lucrurilor, lucrurilor, să fim optimiști, să ne bucurăm practic de cele mai simple și mai banale lucruri ca să fim fericiți seara când punem capul pe permină să fim împăcați cu noi însuși și să fim mulțumiți de ceea ce am făcut în, în ziua respectivă mă refer la lucruri frumoase într-adevăr umplu și foarte mult pe teren cum vă spuneam și anterior Una, ce am omis și spun acum, una dintre marile pasiuni este, este și fotografia, în special partea de locuri istorice, partea de obiective turistice și partea de natură. Ca să faci promovare turistică, trebuie să umbli foarte mult. Promovarea turistică, dragii mei, nu se face din birou. Partea informativă merge. De... Așadar, ca să promovez zona și nu numai Pentru că eu peste tot unde umblu în țară iau aparatul cu mine Și fac tot felul de poze frumoase la monumente și la tot ce înseamnă frumos Scot în evidență și uh, pun pe pagina mea de socializare Care vreau să vă spun că este destul de urmărită Pentru... În special pentru pozele care le, le pun Și foarte mulți prieteni, foarte mulți cunoscuți îmi spun Foarte bine Claudiu că mai pui lucruri frumoase Pentru că ne mai încarci sufletul cu energie pozitivă Eu mă bucur că pot face asemenea lucruri frumoase pentru semenii mei Dumnezeu să mă țină sănătos și voi face lucruri frumoase în continuare Și acum o să-l iau și pe domnul colaborator și pe domnul Avădane alături de mine, că un împătimit al istoriei Avem aceleași pasiuni O să merg și cu domnia sa pe teren când, Bineînțeles când sunt și eu mai liber, când e și domnia sa mai liber Și o să mergem la fața locului și O să, facem, o să facem articole interesante și transmisiuni, și de la, de la locuri mai puțin cunoscute din zona Joaquimului, pentru că și acele locuri și lucruri vreau să le reliefăm, să le scoatem în valoare. Ne apropiem de finalul călătoriei noastre prin istoria și frumusețile locurilor din preajma cetății de la Alba Iulia. Vă rog, un gând. Pentru ascultătorii noștri. Un gând sincer, dragi ascultătorii, ce să vă spun, vă doresc un an nou fericit, să fiți sănătoși, să fiți optimiști, repet, gândiți pozitiv, vedeți partea bună a lucrurilor, pentru că toate o să treacă și într-un final o să ieșim cu bine, la liman, cum s spune. Aveți încredere în Bunul Dumnezeu și aveți încredere și în voi ca oameni. Pe. Și în încheiere vă spun așa să aveți grijă de voi și celebra mea zicală împrumutată de la bunul meu prieten care o să revină în luna martie la George Băi pentru o filmare, pentru un film, Văru Săndel, Dumnezeu să vă îmbucure și să vă îmburde în Rai. Cu mulțumim deosebite pentru că Ați călători cu noi, vă mulțumesc frumos alături de invitatul meu Claudiu și domnul Radu Bădoiu și vă propun să încheiem cu Veta Biriș, așa-i românul și Ionuț Fulia. toată lumea are un Te dorule și spune, îl am vorbe bune, și dacă s-a îngrădinduță, îl am întruza pe curică, și se spune. între toți Românii.